Nyolcadik fejezet A Messzelátóhoz Címzett Kocsmában Alig, hogy megreggeliztem, a lovag egy üzenettel elküldött John Silverhez, a Messzelátóhoz Címzett Kocsmába, megmagyarázza, hogy könnyen találok, ha folyton a rakodópartmentén haladok, és jól kinyitom a szemem, míg egy kis kocsmát meg nem pillantok egy hatalmas résztávcsővel a cégérében. Útnak kerettem kicsorduló örömmel, hogy még több hajót és tengerészt fogok látni. Alig tudtam átvergődni a nagy tömeg ember, szekér, áru között, mert a rakodóparton ebben az időben volt a legnagyobb a forgalom. Végre megtaláltam a keresett kocsmát. Egészen helyes kis csapszék volt, a cégér frissen volt festve, takaros piros függönyök az ablakokon, a padló rendesen fölhintve homokkal. Mindkét oldala utcára nézett, mindkettőre egy-egy ajtó nyílott, úgyhogy a széles alacsony helység korát sem volt sötét a sűrű dohányfüst ellenére. Látogatói többnyire tengerészekből kerültek ki, és ezek olyan hangosan beszélgettek, hogy szinte nem mertem bejjebb menni az ajtón. Amint ott tétováztam a küszöbön, egy ember lépett ki a szomszéd szobából. Egy pillantás elég volt, és tudtam, hogy nem lehet más, mint a hosszú John. Ballába közvetlenül a csípője alatt volt lemecve, és balhóna alatt mangót viselt, melyet bámulatos ügyességgel kezelt, úgy ugrándozza vele akár egy madár. Nagyon magas és izmos ember volt, arca széles, mint egy cipó, egyszerű és sápat vonásokkal, melyeken azonban értelem és jó kedv tükröződött. Valóban, mintha a legvidámabb hangulatban találtam volna, fütyörészve járt kelt az asztalok körül, egy-egy tréfás szóval vagy válveregetéssel tisztelve meg kedvesebb vendégeit. Hogy megvajam az igazat, amióta először említés történt a hosszú John-ról lovag levelében, nem hagyott nyugtan a félelem, hát ha ő lehet az a féllábú tengerész, akire a kapitány megbízásából annyira kellett vigyáznom az öregben bóban. De elég volt jobban szemügyre venni ezt az embert, hogy meggyőződjem aggodalmam alaptalanságáról hiszen láttam én a kapitányt, a fekete kutyát, a vakpjút, és így tudtam, hogyan fest egy ikalóz. Egészen más forma teremtés azt gondoltam, mint ez a tiszta és jókedvű vendéglős. Egyszerűen megjött a bátorságom, átléptem a küszöbön és egyenesen feléje tartottam, amint mankójára támaszkodva egyik vendégével beszélgetett. Szilver úr, ugye? Kérdeztem átnyújtva neki az üzenetet. Én vagyok, fiacskám, igen, így hínak, s maga meg kicsoda. És amint meglátta a lovak keze írását, egy pillanatra, mintha meghökkent volna. Ó, mondta egészen hangosan, és kezét nyújtotta, látom már. Maga mi új hajósinosunk, nagyon örülök, hogy láthatom. Azzal megragadta a kezemet, és keményen megszorította. Epercben egyik vendége, aki távolabb ült, hirtelen fölpattant és kirohant az ajtón. Közvetlenül mellettem loholt el, és egy szempillantás alatt künt az utcán, de a sietsége fölkeltette a figyelmemet, és nyomban ráismertem, ugyanaz a viaszos képű ember volt a hiányzó két újjal, aki először jelent meg a bambó admirálisban. – Ah, oh, kiáltottam föl, fogjátok meg, a fekete kutya! Nem bánom, én akárki legyen is, kiáltotta Silver, de fizetés nélkül távozott. Harry, szaladj utána és csípnyakon. Az ajtó közelében ülők egyike felpattant és utána iramodott. Ha maga hók admirális volna is, meg kell fizetnie a tartozását, szólt Silver és elresztette a kezemet. Ö, mit mondott, minek hívják azt az embert? kérdezte Fekete? Micsoda? Kutya uram, nem mesélt magának Trelloni ura a kalózokról? Ő volt az egyik közülük. Úgy, kiáltott föl Silver. Az én házamban, Ben! Szaladj és segíts Ő volt az egyik azok közül, a nyomorultak közül. És ott iddogált a maga társaságába Morgan! Jöjjön csak ide! Az ember, akit Morgannek szólított, egy öreg őszhajú, mahagóni arcú tengerész, ügyefogyott mozdulatokkal lépett elő, egy szippantás burnótot dörzsölve szét az ujjai között. Nos, Morgan, szólt a hosszú John szigorú arccal, remélem sohasem látta azelőtt ezt a fekete... fekete kutyát, mi? Feleljen! Nem én, uram. Szólt Morgan tisztelegve. Nevét sem ismertem mi. Nem, uram. Istenemre mondom, Tom Morgan, ez az egyetlen szerencséje. Ha egy ilyen alakkal összeszűrni a levet, soha se tegye a házamba többé a lábát. Aztán miről beszélgettek? Halljuk csak. Nem igen emlékszem én már arra, uram. Válaszolt Morgan. Hát, az mi ottan a válla fölött? Fej vagy valami kobak? Kiáltott föl a hosszú dzson. Azt sem tudja már igazán, mi? Talán már az is kiment az eszéből, hogy kivel diskurált. Lássuk csak, miről is folyt a szó. Utazásról, hajóról, kapitányról. Fújja hát, miről? Hát, bizony... Kerékbetörésről volt szó. Felelte Morgan. Kerékbetörésről. Hm? Ez kellett még maguknak. Az bizonyos. Eredjen vissza a helyére, Tom maga jó madár. És amint Morgan visszabotorkált az asztalához, Silver bizalmasan, amit nagy megtiszteltetésnek vettem, a fülembe súgta. Nagyon tisztességes ember ez a Tom Morgan, csak egy kicsit buta. Aztán folytatta ismét hangosan. Ki is az a fekete kutya? Én bizony most hallom először a nevét, annyi szent. Pedig megesküdnék rá, meg én, hogy már láttam egyszer azt a nyomorultat. Egy vakoldussal fordult meg itt néhányszor, úgy hiszem. Igen, igen, igen, az lehet, mondottam. Én azt a vakembert is ismertem. Piú volt a neve. Az, igen, kiáltott fel Silver kisé izgatottan. Jó, bizony, így hívták. Igazi pofája volt, az igaz. Ha most megfogjuk az a fekete kutyát, lesz mit mesélni Trelloni kapitánynak? Ben kitűnő futó, kevés tengerésznek van gyorsabb lába nála, Biztosan utoléri és nyakon csípi istenemre mondom. Kerékbetörésről beszélt, ugye? Majd én rajta leszek, hogy igazán kerékbetörjék. Miközben ömlött belőle a szó, föl és alá bicegett a mankójával a kocsmában, kezével rácsapott az asztalokra, és annyira izgalomba lovalta magát, mintha a fő törvényszék ügyésze vagy egy londoni fogd meg lett volna. Én újra gyanút fogtam, hogy itt a messzelátóban ráakadtam a fekete kutyára, és alaposan megfigyeltem a leendő szakácsunkat. De az sokkal ravaszabb, szemfülesebb és okosabb legénynek bizonyult, Sem, hogy keresztül tudtam volna látni rajta. Közben a két ember is visszatért, és nagy lihegve elmondták, hogy elvesztették a fekete kutya nyomát a tömegben. Mire Silver a őket, mint tolvaj gazembereket, és én a tűzbe tettem volna a kezemet a hosszú John Silver ártatlanságáért. Nézzen ide, Hawkins barátom, szólt újra. Szép csávába kerültem én most, ugye? Áj, mit fog majd szólni hozzá Trelawney kapitány? Itt ül ez az átkozott bitang Az én házamban Isza az én rumomat Aztán belép maga És elmond nekem mindent És én meg engedem, hogy egérutat legyen A saját két szemem láttára De ugye, Hawkins Megvéd engem a kapitány előtt Maga derékfiú bizony Egész jó legényke Rögtön láttam, amint betette ide a lábát De hát lássa Mit tehetek ezzel a reves fadarabbal, amivel el kell bicegnem? Ha amolyan épp kézláb tengerész volnék, bezzeg nem siklott volna ki a körmeim közül. Kezére raktam volna egy pár öreg békjót, de így... Azzal hirtelen félbeszakította a mondókáját, és lejtette az állát, mintha valami az eszébe jutott volna. A tartozása... Tört ki belőle a panasz. Három pohár rum... Ó, hogy szakadna rám ez a ház, hát nem megfeledkeztem a tartozásról. És ledobva magát egy lócára, elkezdett nevetni, hogy szakad belőle a könyv. Én sem tudtam tartóztatni magam, mindketten szívünkből kacagtunk, hogy zengett az egész kocsma. À, bizony, én már a féle vénbóriumfóka vagyok, szólt végre szemeit törülgetve. À, mi majd csak összeférünk, Hawkins, mert a fejemet teszem rá, hogy engem is hajósinasnak fognak degradálni. Ha nem gyerünk, itt az ideje, hogy induljunk. Hiába. A kötelesség szólít, uraim. Fölveszem az öreg csapot kalapomat, és megyünk együtt relóni kapitányhoz jelentést tenni neki erről az ügyről. Mert jegyezze meg magának, Hawkins, ennek a felesem tréfa, és sem én. Sem, maga nemigen fogunk eldicsekedni ezzel a dologgal, nem, bizony, mondom magának. Nem tettünk ki magunkért egyikünk sem, de veszek meg. Végig csak jót kacagtunk azon a tartozáson. Azzal megint elfogta a nevetés, és megint olyan szívvel, lélekkel kacagott, hogy bár nemigen értettem meg a tréfát, megint csak elragadott a jó kedvével. Mikor megindultunk a part mentén, nagyon érdekes utitásnak bizonyult. Elbeszélgetett velem a különféle hajókról és a fölszerelésükről, tonna tartalmukról, nemzetiségükről, megmagyarázta, miféle munka folyt éppen rajtuk, az egyik kirakodott, a másik meg be, s a harmadik éppen vitorlát bontott. Itt ott belevegyített egy pár apró anekdotát hajókról, meg tengerészekről, megismételt egy-egy hajózási műszót, míg tökéletesen meg nem tanultam kezdtem észrevenni, hogy a lehető legjobb hajósok egyikével állok szemben. Elérkeztünk a vendégfogadóba, ahol a lovag és Livzi doktor még együtt ültek a sörös kancsó mellett, egymásra kocintva, mielőtt elindultak volna megtekinteni a vitorlásunkat. A hosszú John elmesélte a történetet elejétől végig, élénk humorral fűszerezve az előadást, de el nem hagyva semmit az igazságból. Így történt, ugye, Hawkins? Vetette közben néha-néha, és én mindig tökéletesen igazat adtam neki. A két úriember sajnálta, hogy a fekete kutya kereket tudott oldani, de abban mindannyian megegyeztünk, hogy nem lehetett tenni semmi egyebet. Azzal köszönetet mondtak a hosszú Johnnak, aki hóna alá kapta a mankóját, és eltávozott. Minden ember a fedélzettel legyen délután négy órára, kiáltott utána a lovag. Úgy, úgy, uram, szólt vissza a szakács a folyosóról. Nos, lovag, a Livzi doktor. Általában nem sok értéket tulajdonítok az önfelfedezéseinek, de mondhatom, ez a John Silver tetszik nekem. Ez az ember valósággal aranyatér, jelentette ki a lovag. És most, tette hozzá a doktor, Jim velünk jöhet a hajóra, ugye? Hogy ne jöhetne, szólt a lovag. Fogd a kalapodat, Hawkins, és gyerünk megnézni a hajót.